Yəddinci məzmur Davudun binyaminli quşa görə Allaha oxuduğu şiqqayon Ey Rəbb Allahım, sənə sığınmışam, Məni bütün təqibçilərimdən qurtar, Məni xilas elə, yoxsa aslan kimi məni parçalayarlar, Xilas edən olmasa, məni didib dağıdallar, Ya Rəbb Allahım, Əgər günah eləmişəmsə, əllərimdən haqsızlıq gəlibsə, Əgər dostuma qəyanət etmişəmsə, düşmənimi naqdan qarət etmişəmsə, Qoy məni düşmən qovub tutsun, bədənimi təpi altına salsın, şərəfimi yerə vursun. Qəzəblə qalq, yarəm, düşmənlərimin hiddətinə qarşı çıxıb yüksəl, Mənə görə oya Hökmünü bəyan elə Ümmətlər icması Sənin ətrafına yığılsın Sən onların başı üzərində ucal Hökmünü ver Rəb xalqlar üzərində Hakimliyidir Məni mühakimə et Ya Rəb Salihliyimə Kamilliyimə görə Mənə haq qazandır Pislərin pisliyi Sona gitsin Salihlərsə Möhkəmlənsin Ey adil Allah Çünki sən Düşüncələri, hissləri bilirsən Allah Mənim spərimdir Ürəyi düz olanları Xilas edir Allah Adil hakimdir Hər gün haqsızlığa Görə hökm verir Pislər yolundan dönməzsə, O qılıncını itilər, Ox kamanını qurar, Onlara qarşı ölüm silahları hazırlayar, Yandırıcı oxları ilə nişan alar, Pislər hiliyə hamilə olar, Şərçün ağrı çəkər, yalan doğar, Onlar başqasına quyu qazar, Dərinləşdirər, Qazdıqları quyuya özləri düşər, yamanlıqları öz üstlərinə dönər, zoraklıqları başlarına düşər. Rəbbə ədalətinə görə şükr edəcəyəm, haqdağlı Rəbbin ismini tərənnüm edəcəyəm.